і тамті крильця в лусочках. І махи, махи, мамо. Дезінсектори пускали веселий газ і море, маму плюскотіли неподалік. Дезінсектори поливали всіх токсинами і присипали рами спорами, спори поросткували сталевими сітками, крізь які виднілися грибні сади і грядки з полуницями.